eller via eu Och Irland känner Det kan man säga. Mm. Ja, jag bodde där 2006-2011. Och arbetade du med Jag arbetade på Irish Congress Trade Unions som Global Solidarity Officer. som alltså med facklig nationell solidaritet. Jag, men huvudorsaken till att jag bodde där är att min fru är Och du kan mycket om den irländska vänster och där fru här. Ja, fackföreningsrörelsen på vänstern, framförallt de 20 som gör det stora vänsterpartiet på Irland. Anna, du kommer att bidra med Grekland på som du har ett täckt för förhandlingsverkningen. Du var på plats vid valet som Syriza vann och har skrivit på ledarsidan och på våra utrikessidor en hel del om utvecklingen i Grekland som är intressant ur vänsterperspektiv. Det stämmer, det stämmer. Och, um... Det var spänn eller, ja, Grekland är ett väldigt spännande läge just nu och därför så är det väldigt kul att vi uh, har, har gjort den här satsningen på att särskilt bevaka, bevaka Grekland. Uh, så jag måste ska kunna prata lite om, om det. Och vår andra gäst här i Flamman på den är Norsi Tarkostar som sitter i riksdagen för Vänsterpartiet. Det stämmer. Stockholms län. Län, Ja, precis. Båda och mm. Och du är Spanienkännaren? <laughs> jag har en del kännedom om Spanien, kan man säga. Bodde väl där för tio år sedan, så det var lite innan det här satte igång. Men, men äh, jag älskar landet, jag och älskar Lite allvarligt vad säger så att du är intresserad dig mycket för podemos och den politiska reflekteringen i Spanien. Ja, men det stämmer väl. De ingår väl i någon slags eh, rörelse. Sydeuropeisk, nu i och för sig inte Irland, Sydeuropa, men de ska ju nu ha val i år och sådär. Så, där. så att, visst, det finns ett intresse. Och jag var där i påskas, det var kul. det som vi ska prata om idag är alltså den nya europeiska vänsterutmaningen, så vi ser i ett antal olika europeiska länder att det som vi talade väldigt länge om att trots att den ekonomiska krisen ökar och blir värre, trots att arbetslösheten blir värre så växer aldrig vänstern, så var ju fallet fram till kanske två, tre år sedan. Men nu är det inte exakt så länge. Det är så i vissa länder fortfarande men i några länder så har vänstern till vänster och socialdemokrati antingen växt eller så har det bytt upp nya partier. Eh, det är en ganska brokig partier. vi kommer att prata om här idag med väldigt olika bakgrunder måste man väl säga, Podemos i Spanien, Sinn i på Irland och eh, sen har vi Syrisa i Grekland. Eh, om vi börjar med en fråga till er alla tre då. Eh, vad betyder det här, den här utmaningen för de traditionella vänsterpartierna? med alltså, eh, finns det traditionella världspartier på Irland, innebär det här? ger eh, sig yes, en ett traditionell världsparti själv? Och... Alltså, Irland är ju speciellt. Man brukar säga ibland att Irland är ett, ett land som, som, som har kollektivt minne av att vara ett land i tredje världen. Men som befinner sig i den första världen För det var ju koloniserat i 800 år av, av Storbritannien. Och först 1922 så fick man ju självständighet men man lyckades inte helt och fullt utan de sex nordliga grevskapen behölls under brittiskt styre, det så kallade Nordirland. Och där kan man ju säga att Sinn Féins klassiska huvudfråga, en av de två frågorna, alltid har varit återförenad i Irland. Så att, så att det är nationalistiskt sett positivt ljust. För det gjorde att det så kon konstiga kopplingar i Sverige. Men eh, på en är det ett positivt ord för att det, det kanske är bättre att säga att det är fortfarande en kolonial kamp som pågår att återförena landet. Så det, det är en väldigt viktig del i Sinn Fängens politiska tankar och att, att man är det, var länge det enda partiet som hade organisering både i söder och norr för att använda. Så partiet finns ju också i det så kallade Nordirland, även om i, i Sinn Féinzheimen, The North and The South. Det är den ena delen, men sen har ju alltid kampen för social socialrättvisa jämlikhet. Om man talar om ett enat socialistiskt irland som slutmål, det, det finns ju där också. Så i den meningen är traditionellt vänsterpartiet. Sen finns ju kommunistpartier, det finns trotskistgrupper och, och så traditionellt socialdemokratiskt Labour-parti på Irlandet. Så att det är en lite specifik situation på grund av att det är en postkolonial flärning. –Världshundsväxten var de senaste åren? –Absolut, det var ju för, för bara 6-7 ja, år sedan, någonting för, förra valet, då var det, min, då var det på Vänsterpartiets siffror ungefär 6 procent. Och sen är man uppe kring 10. Men nu är det uppe i onsundsjö när de exploderar sista året. Och brukar ligga kring 25 procent och är i de flesta landets största parti enligt opinionsundersökningarna. Nån enstaka gånger är Finge, som är ett högerparti större. Men i ska vi säga, de sista tio så har de varit största i åtta av de undersökningarna. Och vem blir de här mest? Är det Socialdemokraterna? Eller? Socialdemokraterna har ju i princip kollapsat. Alltså är nere på, ja, de är nere på de slivhängs gamla siffrorna, ofta 5 procent så. Och det beror ju på att man gick in efter krisen bröt ut när Fianna Fåhl, det andra högerpartiet, styrde landet och hade sprängt hela statskassan genom att föra över skulderna från bankerna på folket. Så förlorade man nästa val till Labour och Gael Och Labour bildade en alliansregering med det här högpartiet. Men innan ett år hade man ju sånt ut alla sina vallafter. Och, och, och sen så, efter att ha skatter Sen eh, extrem åtställdspolitik, att enligt EUs traditionella recept då, så kom man också från drygt år sedan med ett förslag om vattenavgifter och det var droppen som fick bägarna varken falla över där. så att då, då gick massor av, och inte bara från utan också, från höga över till och, och då talar vi alltså om the south För sen i, i in the north är ju situationen en annan eftersom det står under fortfarande står knutet i UK Så och där är ju en helt annan situation då Där sitter ju Schindfein med i regional regering tillsammans med DUP som är unionisterna alltså de som tycker man ska fortfarande höra samman med Britannien Men och där har man suttit i Center 2009 i regional regering fast man är ju diametralt olika partier och går man för Good Friday Agreement, när man slöt fred, då bestred man varandra vapen på de två partierna. Men det är ju också en stor social kamp, för åtstramningarna i Norden är ju också skarpa. Det är ju den regeringens politik. Och, och det drabbar både unionister och, och nationalister, eller fram de gamla begreppar. Protestanter och katoliker, men de för fel för då tror man att det är en religiös konflikt och det där är inte en påsk- eller en kolonialkonflikt i grunden. Men det säger Sinn Féin också i Nord att, att arbetarklass och vanligt folk om så uttrycker både bland mm. ministrar och, och nationalister lider och man har inte minst Spanien är väl ett betydligt större land, men påminner en hel del om det som ändå flammanslösare är väldigt bekanta med, nämligen Grekland. Det är en ung demokrati, alltså Franco dog 75. Demokratin införs några år efter det. Så man får ju demokrati skulle jag säga i ett skede under ett 80-tal, där nyliberalismen är på modet. Så att man liksom går in i demokratin i ett ganska, utifrån mitt perspektiv, dåligt liksom, ideologiskt, hegemoniskt skede. Och där vi har då de här två stora traditionella partierna, Partido Popular och PSOE, Socialistpartiet som alternerar då mellan sig, den så kallade demokratin. Och det som på det man säger nu då, och det kan man, skulle jag ändå när man bor där känner igen, det är att det finns väl, visst finns det skillnader mellan dessa partier, men uh, ekonomiskt uppfattar nog inte många att det är mycket värderingsfrågor som skiljer dem åt. Det är personer som pratar om att de vill ha abort, vilket också självklart är viktigt i Tyskland land, uh, och den typen av liksom, värderingsfrågor som är liksom, konflikten. Men i övrigt uh, skulle jag säga i det här läget, de skiljer de sig för lite åt. Liksom. Och Esquiela och Nida uppfattas väl för mycket som ett stödparti. Alltså Pablo Iglesias som är ledare för Podemos äh, har ju också i debatten med Esquiela och Nida, som man kan säga är vänsterpartiets motsvarighet då, äh, lyfter han, Jag tycker att han lyfter fram på ett väldigt bra sätt vad det är som skiljer Podemos den nya rörelsen från den gamla, det gamla vänsterpartiet. Alltså, Pablo Iglesias är ju maximalist, han vill vinna, det räcker inte med 10-15% utan han vill skapa en rörelse som är mycket större än så. Eh, han pratar inte om arbetare, han pratar inte om höger-vänster utan han pratar om medborgarna mot makten. Eh, och han, eh, började, han pratar mycket om liksom, spanjorerna mot La Casta som är de som har makten banktjänstemännen och politikerna och där ingår ju även Socialistpartiet alltså PESOA de har haft varit i makten för många år liksom för att inte för att kunna liksom skilja ut sig från makten det, tycker jag är väldigt, det är den stora skillnaden mellan den svenska kontexten när vi väldigt lite pratar om liksom kampen mot korruptionen på det sättet som ändå spanjorerna gör där det är, liksom, är korruptionerna som, som är det stora problemet jag menar, slår du upp en äh, spansk tidning idag, El País eller vad det kan vara, så är det bara liksom, pengar tvätt, det är muter, det är priskarteller, äh, det är det som präglar liksom, politiken. Och när man frågar Sparjorden, vad, vad uppfattar du? Vem är mest korrupt? Så svarar de den som sitter vid makten för tillfället. Mm. Det är liksom det som är en Och den biten har ju egentligen aldrig Viska ni där i lyckas mobilisera mot dem här produktionsdelen? Verkar det så? Eller? Ja, alltså den stora krisen utbryter ju när bostadsbubblan spricker 2009 i Spanien. Det tycker jag är ganska intressant att se på när vi pratar om amorteringskrav och eh, räntavdragen i Sverige. För i Europa är det ju Spanien, Danmark och Holland som har varit utsatta för en väldigt stark bostadsbubbla. Det är det som egentligen har drivit den stora krisen i Spanien. Eh, och i samband med det så briserar en rad korruptionshärvor. Vi får reda på att det är Partido Popular som har blivit mutade att ge publika kontrakt till de här stora byggbolagen som har, som har förvärrat den här boblan jättemycket. Alltså offentliga uppdrag har gått till olika byggbolag som har byggt saker som inte varit efterfrågade. Och det har liksom verkligen ökat takten på bostadsbobblan. Och i de här korruptionshärorna figurerar ju också tyvärr i och Unida eh, som, eh, ja, som inte har tycker jag lyckats koppla bort eh, makten från sig själva på något sätt. Vilket på det mot såklart kan, för de har inte varit i makten så det är ett betydligt lättare uppdrag förstås. Eh, men tyvärr hamnar i liksom och Unida som är väl ett 5-6 procent i parti också med i, i detta. Men sen tycker jag också att på Podemos har ju ett helt annat anslag. Alltså Iskreda och blir ju irriterade på Pablo Iglesias som inte vill prata om höger och vänster. De säger så här: vad är konflikten? Och Pablo Iglesias säger, det, det viktiga är liksom inte att prata om höger och vänster utan vi pratar om människorna, om folket och sådär. Jag tycker att det är intressant när de pratar om t TTIP, för de är ju också motståndare till TTIP. Så pratar de inte om liksom arbetarnas rättigheter, det gör de också, men de pratar också om det lilla, rurala familjeföretaget ute på landet i Spanien som kommer att bli överkörda av alla dessa amerikanska tomater. Nu pratar om vi om frihandelsavtalet mellan EU och USA som mm. många kritiserar för att ge mycket rättigheter till företag, till och med kanske rättigheten att stämma stater om det går så långt till, till lagstiftning. Till det finns en rad olika problem med det här friandesavtalet och så. I och med att Podemos sitter i Europaparlamentet mm. så är det ju mycket EU-frågor. Men Jag tycker det är intressant också att se skillnaden mellan retoriken mellan det här nya Vänsterpartiet som är ett, vill vara ett stort parti. De kommer ju ur, om jag kort bara ska klara historien av det här partiet, så när bostadsbogeln briserar eh, så hamnar man i den här skuldkrisen då. Personer och Partido populär går i kartell med varandra. De lånar en massa, massa pengar från, eh, från Trojkan som ska rädda dessa banker. Då, som, trojkan är eh, Det är, EU, EMF, ECB. Precis, alltså, Europeiska centralbanken. Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU. Mm. Och det var de som också la villkoren mot Irland och Grekland. Precis. Och ansiktet kan man säga för tråkan, det är Angela Merkel. Det är liksom hon som får utstå detta hat som riktas mot den så kallade tråkan. Alltså, dessa två partier går i kartell med varandra. Jag tror att allt detta bidrar till att uppfatta den politiska eliten som en enhet. och så. Va? Um, uh, och de skriver in i sin grundlag och detta är båda partierna med om att alla utbetalningar tillbaka till tröken av de här lånade uh, alltså pengar man har i den spanska staten de ska alltid i första hand betala tillbaks lån och räntor och i andra hand betala ut uh, social service och uh, sjukvård och, uh, och så vidare och det där hakar ju på demos på direkt alltså att säga att Självklart kan vi inte betala tillbaka bankernas oansvariga utlåning, vi kan inte ta ansvar oss det. i Spanien och vad vi i Grekland då? Ja. I Grekland så har vi ju eh, på många mer sätt ett traditionellt vänsterparti som med otraditionella medel för att vara ett vänsterparti eh, bildar en front som eh, kallas för Syriza och senare bildar partiet Syriza men det är ju inte mer än ett år sedan eller så. Eh, och det är, en, det är en, en hyfsat lik situation som i som i Spanien, rent ekonomiskt, den, den ekonomiska krisen, eh, drabbar eh, Grekland. Eh, belåningen har varit allt för hög, man har lånat till väldigt höga räntor, både stat och eh, medborgare. Eh, och när den ekonomiska krisen briserar i USA så drabbas också eh, Grekland väldigt, hårt. I, i, I det läget så är, eh, nu var det tidigare ordförande för, partiledare för spismos som är eh, en del av ett gammalt eh, vänsterparti eh, Kommunistparti eh, och här, finns, här kan man säga mycket mer om, om liksom Kommunistpartiets eh, historia eh, men även Grekland har ju en, är också en ung demokrati På 70-talet så stökas juntan man har en stark kommunistisk rörelse Kommunistpartiet heter KKE det finns en utrikes och en inrikes del. KKUE-utrikes är alltså det som är KKUE i läxläget. KKE inrikes var det som sen blev in i vismos som nu är Syriza. Och Syriza i sin tur är en, en blandning av massvis med olika rörelser, vänsterrörelser. Man har också fått in miljörörelsen och till viss del också en, en, en gryende liksom, feministisk rörelse. Det jag upptäckte när jag var där var att det också väldigt mycket om de här sociala forumen runt om Europa som föddes liksom under 2000-talet som var väldigt äh, antiglobaliseringsrörelsen, det som vi i Sverige kan känner som attack och den rörelsen, global var rörelse eh, Och mycket utav dem, liksom, det är en sån bredd och en sån mylla av liksom, olika grupper. Och detta finns då numera i Syrien. Det finns mycket utanför också. Det är ett, en rad olika trötterpartier, kommunistpartier och andra partier som också ställer upp i val. Så att det finns en väldigt stark liksom, kommunistisk tradition i, i, i Grekland som, som fortfarande lever och Det som händer är att eh, höger förlorar valet eh, och eh, 2009 och eh, Socialdemokraterna PASOK vinner valet. Eh, och när de kommer till skattskistan så ser de att det är en en högre regering som har spenderat sjukt mycket pengar och fortsatt, precis som också PASOK har gjort tidigare år när de har haft makten med den här klienterismen. Man ger politiska uppdrag till väljare man ger jobb och så vidare. Man betalar sig väg fram till makten via att ge väljarna tjänster helt enkelt. Men det som också inträffar då är ju den ekonomiska krisen och PASOK blir... Um, slav under uh, den samma trojka som, som uh, Nordsjö pratade om innan när det handlar om Spanien. Um, i, vid valet 2012, och då har, liksom, då har det hänt mycket i Grekland, men valet 2012 så uh, det är det två olika val efter varandra. I det första så får det som är eller det som då är den här valfronten Syriza uh, ungefär... 8-9% tror jag man kommer ihåg det rätt. Eh, sen någon månad senare så är det extraval och då får eh, Syriza och Alexis Tsipras jag tror att det är 23-24%. Eh, man växer på en månad eh, till någonting helt annat än vad man varit tidigare. Eh, PASOK eh, tappar inte alla fina röster då men eh, förlorar makten till eh, Nydemokrati som är högerpartiet, det är högerpartiet. Um, och um, 2014, då i januari, så sopar Cirisa banan med um, Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är nästan på väg att åka ur parlamentet. Um, deras uh, Giorgio Papandreou, som har varit partiledare för PASOK och men som fick avgå som liksom, statsminister och blev utbytt av en ECB-tjänsteman um, som tillfälligt. Liksom, Eh, premierminister eller vad man nu kan kalla det, eh, startade sitt eget parti precis innan valrörelsen, eh, 2014. Eh, I hopp om att liksom fortfarande ha sitt eget namn eh, som någon slags dragplåster, vilket ju var ett ganska stort felpänk. Men ändå fick jag nästan 3,5 procent i, i valet. Eh, så att det finns ju trogna pappa André och liksom, folk kvar. Men vad det här inneburit för... De, för liksom, framförallt socialdemokraterna är att man har blivit helt utbyggt. Det finns ingen som längre har en avskattsförtroende för, eh, för Socialdemokratiska partiet. Och många, och inte bara socialdemokrater utan också folk från höger, har tagit sig till, eller från den liksom politiska mitten har tagit sig till Syriza. Eh, och man kan se nu också efter valet att deras opinionssiffror, liksom, trots att det inte går så bra i förhandlingarna med EU, så det är ju uppenbart att man lyckas göra någonting bra, för man spinner liksom varje eh, försök till motstånd mot Merkel spinner man som att man gör någonting bra, vilket gör att man fortsatt har väldigt höga förtroendesiffror. det är högre än i valet. Ja, mm. och i så har man högre stöd nu än i valet, för att man menar att okej, okay, de, de, de sätter i alla fall upp en match det här, eh, och det tror jag är, är det som är Ja, så ser det ut det. Vi har alltså de här tre olika papinerna. Vi har kommit fram till att de är ganska olika men alla utmanar någon slags status quo, makt politiskt, ekonomiskt politiskt. Vad har de för program då? Alltså, man tänker sig att i alla de här tre länderna så inbjuderar jag mig att arbetslöshet och ekonomisk kris är de stora problemen i Spanien är ungdomsarbetslösheten hur stort? 50 procent. 50%. Mm. Varannan ungdom är arbetslöshet. Det är samma. Uh, på Irland? Ja, den, den är alltså arbetslöshet totalt sett nu. Jag skulle tro att den ligger kring 14 Så Den har gått ner något va? och det brukar ju bland annat den svenska anföra som att man har lyckats på Irland. Men då förtigar man ju det faktum att, att nästan 10 procent av befolkningen har lämnat landet från Australien, Kanada och Hitler någon annanstans. Det är alltså en massa migration som inte är ett annat sätt i modern tid. Och naturligtvis en väldigt stor del av lunga emigration. Mm. Så det vore ju konstigt lite alldeles att sett en, en riktning. Ja. Mm. Så vad, vad, vad har de här partierna fungerat? Har de en annan ekonomisk politik att föreslå? Jag frågar för att vi ser ju gång på gång att socialdemokratiska vänsterkrafter och vänsterpartier har ända sedan 80-talet har svårt att etablera alternativ ekonomisk politik. Eh, Rättvisefrågor, oraliska frågor, eh, symbolfrågor, eh, saker som har med jämställdhet mellan män och kvinnor, diskrimineringsfrågor, sådana saker har arbetets gebit, så att säga. Men mm. att etablera en annan ekonomisk ordning, en som pressar arbetslösheten till kanske 1-2% igen. Eh, att förflytta stora pengar till stora statliga Satsningar att få igång någon slags Keynesians-modell eller en tredje mer miljövänlig modell eller någonting sånt. Allt det här har varit västens akilles. Har, de, har, de har något av de här tre partierna ett ekonomiskt program som ni på allvar tror skulle förändra något? Skulle någon kunna resa med medvetenheten i till exempel Spanien? Har du ett sådant program? Äh, Fördelarnas så kommer ju ur de här Los Indignados som 2011 gick ut på gatorna och började kampa för att de inte hade mat på bordet och Los Indignados skrev ihop om det var åtta 10 punkter som väldigt allmänt hållna, alltså mindre privilegier till den politiska eliten, pengar, fler jobb, bostäder till våra ungdomar och ett antal till, alltså väldigt allmänt hållna punkter. Och man skrev ett program inför, alltså det här partiet är ju väldigt ungt. Vi pratade om 17 januari 2014 tror jag, de gick ut med, med liksom sin presskonferens där de startade partiet. Och de hade ett väldigt liksom löst partiprogram, slags kan man säga, inför EU-valet. Jag skulle beteckna på det som ett polit, ekonomiska politik, som klassisk socialdemokrati. Alltså man vill öka konsumtionen, få igång hjulen genom det. När han säger alltså på frågan, varför vill ni höja skatterna, då kommer vi ju inte få några investeringar. Så säger han, en butik behöver kunder, barnen behöver kunder för att den ska dra igång. Ägaren frågar sig inte varför betalar jag så hög lön, utan varför är baren tom? Liksom. Det är, för mig är det klassisk Keynesianism, alltså öka liksom konsumtionen och på frågan, Men är inte det en liksom, tillväxtekonomi? För att, du är ju vänster. det är ju fortfarande ett typiskt vänsterparti, de är ju sprungna över en väldigt liten trotskistisk förening i grunden. Och så. Och då säger han, eh, det är inte frågan nu, nu måste vi ställa mat på bordet till, till våra medborgare. Det är, det är, han är, en väldigt, han är liksom visionär men ändå väldigt realistisk och pragmatisk. Men han har ju inte lagt fram en budget, en statsbudget. Tack. På Illande, Sinnfärden, har de trovärdiga ekonomiska politiska mål? Tror folk att de kan göra någonting åt det här? Finns det en annan ekonomisk politik då låg arbetslöshet, en satsning på Jag har några personliga vänner som jobbar i deras och Det finns kritik i Sinnfärden att de lägger ner för mycket tid på att liksom lägga fram precisa motförslag. Och, ja, lämnar ja, ja. jag ännu mer till det. Jag, jag med, jag, alltså de, de har lagt fram förslag som, det finns många delar av Irländssamhället, är svårt eftersatt. Och en del av förslagen går nästan parallellt med alltså, den fack, fackliga rörelsens förslag. Och det handlar till exempel om att man ska behöva förnya vatten- och avloppssystemen. Det är ju gigantiska investeringar, men det är en massa jobb också. Det finns många bostadsområden som är svårt att och som skulle behöva rustas upp. Det är också stora summor som behöver investeras, men massor av jobbiga. Så, så, så det är saker man föreslår. Sen har man ju Europas lägsta, ja man tävlar med nu en del andra länder, men, men traditionellt har man haft de lägsta företagsskatterna och försökt locka till sig en massa kapital på den vägen. Och, Dessutom, alltså den formella skatten ligger där, men på fackföreningarna, ekonomien på facket, kunde du visa att den reella skatten. Med flera av de här transnationella företagen talar ju ingenting. eller de säger ja, bolagsskatt. Något, ja, men framförallt se till att det, det man har sagt ska, ska betalas. Så. Det där är en väldigt känslig fråga på, på Irland, så till och med när. Den fackliga takorganisationen där jobbade och gick då under värsta kristiden föreslog en procent eller kanske 2% höjning på företagsskatten så sa man det är bara tillfälligt. Så, så, men, men alltså det, till att börja med skulle ge mycket om de betalar det, det de har lovat men genom de här sedvanliga transnationella transaktionerna i sådana företag så kommer man undan skatt då. Och, och där ska man kunna få in pengar. Sen visar ju också det var en isländsk ekonom som gjorde en jämförelse för några år sedan mellan Islands dåvarande vänsterregering och Irlands höger, social, höger och social- höger och social- och regering, vad man hade gjort under kris krisåren. Ja, 20, 20, 20, 20, 20. Vi pratar 2010-2011, mm. alltså de första fyra krisåren någonstans där. Och då visar man ju att den här vänstereringen på Island lyckas ju alltså hålla tillbaka skadorna för den, den fattigaste 10 procenten. Och medan den rikaste 10 procenten fick betala betydligt, betydligt mer. Kunna Med, medan kräver. Irland, på Irland var det precis tvärtom. Att den rikaste 10 procenten gick rik, ännu rikare ut ur krispolitiken. Och de som var längst ner var de som betalade andra allra. Så det krävs ju också en, en ny skattepolitik bland ja, gentemotiga utkomsttagarna på det landet. Och det är drygversynfärg. Ja. Och det finns också investeringar du kan göra inom förnyelsebar energi ja, och, och sådant. Va. Så, att, så att, ja, ja, definitivt att det finns många som, som vinner förtroende för att man visar att man står för någonting helt annat. Men sen tänker jag på det Norsi sa och, och, och, och såna Alltså det finns ju en till sak i den här med Spanien, Grekland, och, och det är ju korruption. De traditionella politikerna och regeringarna har mycket, alltså, kontinuerligt avslöjat skandal på skandal på skandal. Så det finns en trötthet på etablissemanget och den politiska eliten. Och som som Schinfeld och som jag i andra suttit kan kan spela på också. Så alltså att man är ett etablissemangsparti. Mm. Och sen liksom de här två andra partierna så finns det en otroligt viktig faktor också. Och det är att man har enormt utvecklat lokalt arbete. Och det kan ju säga att Kylfäin har alltid haft alltså, arbetsplikt på sina medlemmar. Så går man med och jobbar man. Och man, jobbar, man kan ju säga att mitt intryck är att man jobbar mycket. Eller jättemycket. <skratt> så att man bygger, man blir en stark partiorganisation och väldigt stark partidisciplin kanske låter, men alltså frivillig disciplin om säger så, man känner liksom att man ska verkligen jobba och jag också, precis, och, att, att, och där skiljer man sig med från många vänsterpartier som bara man kan lösa med om sig på webben som vi och en ja, stor del av vänsterpartierna i Europa. Utan jag träffar ju på bilden som säger Jo men jag röstar med dem, men jag har inte tid att gå med För att man vet vad det innebär så alltså, man måste jobba En gång i världen mål det så här ja. också <skratt> Jag säger inte att det är äh, äh, Mediciner för alla men bara, är det för? På det här känns det som en, en rörelse Som är lite tvärt emot då, Den här Kinfeng-modellen Det är lite mer Obama-stilen Alltså de gör ju Alltså Pablo Iglesias stora grej är ju att han, sitter, han har varit programledare för, för två olika program som sänds i TV. Liksom. Och eh, han är med sitt gäng, intellektuella gäng från kompetens i Madrid. Alltså professorer i statsvetenskap allihopa. Mm. <laughs> liksom medelklass, storstadens medelklass på något sätt. Men de är helt väldigt internetbaserade. Alla deras program röstas igenom med internet. De crowd ju alltså... Folk ger pengar via nätet och så eh, också. Mm. Eh, så att det är lite mer väldigt lite amerikanskt nästan. Lite Occupy-stilen är de 99 procenten. Alltså det är den känslan tycker jag man får av. Nej, jag ska bara säga en sak. När ser amerikansk så, så slår en så att, att det är också en viktig del att skilja på en otroligt god ekonomi. Det beror också på USA, för att jag tror att det är 40-45% procent av USAs medborgare som uppger att de har irländsk ursprung. Det är i och för sig en väldigt populär, mm. ursprung på i USA. Men, men det stämmer nu någonstans där. Va? Och många av dem stöder också en del väldigt rika människor i USA. Hollywood, skådespelare och så vidare stöder kynfärg. Många av dem kanske är mer på grund av återföreningsmålet än det sociala perspektivet. Och man, så de får in, de har de åker över med hjälp om Jerry Adams och andra ledare och har möten i USA och får in massor av pengar där. Det skulle också kunna vara en annan podd, men det var en gång i världen väldigt kontroversiellt på IRH-tiden att ta ja. pengar därifrån. Ja. Här har ju makten redan. Här tar de två partier som kan få makten eventuellt i någon form i Grekland så har västermakten, man kan, kan de göra något mot arbetslösheten? Det är ju helt upp till EU, i princip, och EUs ledare, IMF och ECB. För att det handlar om att man måste lösa, alltså i dagsläget så skickar den grekiska staten ut liksom, förfrågningar om till att, att alla sätter in så mycket pengar, det bara går på olika sätt för att man ska kunna få in pengar till, till Stadskrassan, för att den är så pass tom. Eh, och det som man gick till val på var ju en annan politik, eh, få bort korruptionen, få bort eh, klientelismen, eh, och det kan man säga att man själv har suttit vid makten förut också, precis som, tidigt, som vi pratade pratat om tidigare eh, Men det man förestår är ju en klassisk Keynesians-politik, precis som, precis som många av de andra partierna i, i, liksom, som vi har pratat om nu, men också andra eh, stora investeringar. Men det som är lite skillnaden i alla fall när man jämför det med en svensk kontext eller med, liksom, med, med många andra så är ju att man har ett skattesystem som är helt eh, ja, där man har en, en inte, skattemoralen är inte särskilt hög om man säger så. Eh, man har de liksom de största industrierna eller det som i alla fall Drar in mest pengar är ju rädderier och så vidare. Om man har inte de största liksom, företagen som har hamnar och last, vad heter det? Ja, lastpartier och sånt där som inte betalar någon skatt i princip överhuvudtaget. Och det är ju i ett land där man har beskattat sönder sin befolkning i och med de, de EU-direktiv som har kommit så det är det ju ett jättestort problem. Men också en möjlighet att politiskt och retoriskt liksom, slå mot eh, överklasserna som har pengarna. Eh, och nu... det kan du säga att inkomstskatten i Grekland är inte låg? Alltså, bland, den... bland alla människor är det ganska hög skatt nu. Eller? Hur ser du? Nu, nu, alltså, den börjar på en ganska låg nivå, eh, skulle jag säga, och det är ju för att man inte har haft en, en skatte har varit så. Man kan inte jämföra den riktigt med våran, men däremot så, så har man ju under krisen höjt skatten på arbete jättemycket och nu har man höjt den ännu mer, alltså inte bara för att man ska få in, men jag menar när man också sänker lönerna så spelar det ingen roll att du skattar och skattar för att det kommer inte in mer pengar ändå. Så att det, det, jag, jag tycker det är svårt att säga om skatten är hög eller låg för att det beror helt på hur man får för den och i den läget så får du väldigt lite för din Skattpengarna försvinner ju enbart till till, till betalning och så vidare. Men i klassisk sig politik som, det, det slog helt av vägen nu tycker jag. Blir det en grepsit som, som de allra flesta tidningar nu mer. Så, så kommer ju landet stå inför en annan ekonomisk kris. Och det betyder alltså att Grekland lämnade från området och EMU ehm, och, och det är ju ett, skulle kunna vara ett, ja, skulle, vi vi påklamade sida tror jag att det skulle kunna vara en, en öppning för något annat och bättre ehm, i Grekland så är fortfarande 60-70 procent mot ett att utelära så det vi får se hur det, hur det går. att partiernas framgångar, att vänster i Sverige, Vänsterpartiet, bör omvärdera sin syn på EU, till exempel. Finns det här öppningar för ett annat EU? De här partierna, de, de, de flesta av dem, är positiva. positiva. Schildberg var motståndare till, ja. till EU ja. och också motståndare till euro. så att de så står oss relativt nära. Men... De befinner sig i en annan situation. Så att, så att de, finns det anledning till att ni att ni, man ska ge er krav nu? Så att säga. Finns det anledning att, att, att, att tänka om för övrigt i Sverige? Jag, jag måste bara säga att de här länderna, som ändå är väldigt EU-positiva, har ju en mycket mer livlig och kritisk debatt kring EU än vad vi har. Vilket jag tycker är ändå märkligt. När man åker till Spanien så är det ju inte så att någon följer de här EU-reglerna, eller liksom, om, man, om man jämför med Sverige, där vi liksom är helt nitiska kring olika direktiv och så vidare. Så att, jag menar, det är ett helt annat förhållningssätt också. Eh, sen tror jag att stödet för EU till exempel i Spanien är ju ganska stort. Liksom. De, liksom, den katal självständiga katalanska rörelsen tänker ju bara bli självständig om man får fortsätta vara med i EU och sådär. Så, där. så att det finns ju en. Men, men på är det man ser de första som är tydligt mot återstrådningspolitiken till exempel och sådär. Vad jag har för bäring för den svenska debatten det är väl att vi kanske ska föra EU-debatten. Vi har ju den inte överhuvudtaget. Den, den finns ju inte utan den är ju i någon slags bakgrund. Men visst är projektet i, i kris. Vi måste ju, kanske är det chansen nu att, att liksom omstrukturera hela projektet i grunden och fundera på vad, vad är detta vi är med i. Om jag får tillägga någonting som inte riktigt har med EU-grejen, det, det som jag tycker är spännande och som är på DEMOS lite det är att jag tycker det finns lite vänsterländer och högerländer, om man får säga så. I, i Grekland tycks ju det vara så att syriska har ju, kannibaliserat ska man säga, kanibaliserat på PASOK helt enkelt och tagit hela det spannet och religiaret typ. Spanien tycker jag ändå där finns det en förskjutning alltså i lokalballet i Andalusien där går ju båda sockarna och vänstern fram. Så att där ser vi ju... Och på demos. Ja, precis alla, på på demos ja, jag vänster med men på på demos och vi körde idag the, också. I, Mm. gick fram lite grann det, I, uh, Ja, och nu har vi till och med mm. ett ytterligare parti som är lite vänsterstönte som heter Ciudadanos som också är väl de som mm. Ja precis, som är väl det här partiet för folk som egentligen vill rösta på demos men som är lite för för den här demagogen Pablo Iglesias liksom. Uh, nej, men det tycker jag är intressant. Jag tror att var femte väljare från, som röstade på på förra året i valet var ju från Partiet Populär, mm. alltså Moderaterna, Högerpartiet. Så att det här kan ju vara en historisk, tycker jag, vändning också. Att vi ser mer... Eh, eh, Spanien är ju ett traditionellt folk, om <laughs> jag får vara fördelsfull. Och eh, kanske eh, mer höger än vänster, men nu kanske vi ser en... Men med den retorik som ändå på det oss har måste som är lite mer om man så inkluderande än den som Iskelo Unida Ja, så kanske vi också ser historisk vändning där vi får ett folk som tror mer på vänstern och de offentliga lösningarna. Vi skulle säga att Andalusien däremot är starkt vänsterfäste. Tror jag. Analysen är inte mycket stark vänsterfäste ja. men, men ändå, alltså, finns... Alltså he, hela vänstern traditionellt tror jag kan kan gå fram och bli, liksom, hela sammansättningen kan bli mycket större. Mm. Ja, jag tänker på en sak när det gäller starka EU-stödet i Spanien och Grekland så ska man ju liksom komma ihåg och diktaturerna. Och, och att många där, när jag har varit i de landarna, det är att man upplever att EU har ju liksom i sina grundstallar att man ska vara en politisk demokrati och man upplever som en garanti mot fascismen. Sen har man ju nu fått se hur den marknadsliberala politiken rullar över landet, att man får en annan syn på vad EU kan medföra. Men, men just det där att man är, har lämnat diktaturer efter sig, det tror jag är en väldigt viktig orsak. Medan mm. Irland däremot, för att avsluta, mm. så där har man ju ett kolonialt förflutet och, och man vet vad det innebär. Därför finns det ganska starkt stöd för att alltså till en EU-kritisk hållning och, och vänstern i överlag på Irland Sinn Féin och andra är mycket kritiska det tror jag och också har röstat och har röstat nej i några folkomröstningar till exempel om Lissabonfördraget det enda land som fick rösta om Lissabonfördraget röstade nej först och sen kom hela hot cirkusen igång och så fick man nästa omröstning ett ja då men det finns, det finns en annan historia där som gör som man måste se varför det är Barnöft partiet till exempel omvärderar sin se på EU på grund av den här rörelsen Kan EU förändras lättare om det vänster vinner i Europa? Alltså, Finns det politiska program som kan till exempel eh, göra ECB till en Keynesians bastion och vänder på Europa? Alltså, <laughs> okay. Nej, alltså, alltså, grundfördragen är ju så... Det, det är nyliberalismen inspikade i grundfördragen och det är ju liksom det stora problemet då, utifrån det. Dessutom så, så tror inte jag eller inte vänsterpartiet på alltså, den här, att bygga en federal stat. Det finns ju vänsterpartier som gör det, som tror på själva idén, men med ett helt annat innehåll. Det gör vi inte vi och därför kan vi liksom inte bara skifta om och prata pratar far EU. Det skulle ju vara förlora all vår trovärdighet. Därför kan man ju diskutera, och det tror jag partiet kommer att göra också, eh, alltså hur vi ska föra fram vår EU-kritik på ett trovärdigt sätt, va? Och att, att, man är, att man blir tydligare i, i vad det... Där man kan liksom i valrörelserna som vi har, EU-valrörelserna som vi om, så hamnar vi i situationer att vår ledamot hade rösta, sig det så ut för ett antifederalistiskt perspektiv. Och i vissa av de lägena tycker jag man ska se över det, det är min personliga åsikt, och, och alltså titta på sakinnehållet. Det behöver ju inte innebära att man in, ändrar sin grundinställning som är kritisk till EU, men, men, att, men, men att i vissa lägen om mänskliga rättigheter och och som demokratifrågor och så, så kan man, rösta, så man efter politiska övertygelser och, och, och struntar in till federalismen där då, då skulle man kanske bli tydligare för att... Jätteschock för att... För att. Alla ja, men, men, det är ju... Ja, det är min förtroende Jag tycker liksom det vi vänstern kanske behöver lära sig i Sverige att det ska försöka. Det tycker jag kanske är retoriken och populismen alltså. Vänsterpartiet måste ju bli populistisk parti. Det, det måste ju vara vår absoluta övertygelse. På demos betyder ju vi kan. Och det är kanske är det som Vänsterpartiet behöver driva fram att, att vi kan. Fy, vi vi, kan... vi själva. <laughs> vi <laughs> behöver inte <laughs> avskaffa för kapitalismen först och sen kommer allt det goda, frukterna fallandes från himlen. Mm. Utan det finns mycket vi kan göra här och nu, bara vi vill. Populism är ett självstråd i tjänstpolitiskt debatt, det är, det är det första man kan konstatera. Det är, det är, I den allmänna politiska debatten omfattas som en mm. Absolut. Nej men precis. Och då får vi väl diskutera. Det gör det ju egentligen när jag säger populist då, då är det ju väl kanske en, utifrån en konservativ utgångspunkt därför att man kallar då på demos för, för populister Fastän när det tycker jag är väldigt kul när Pablo Glesias får det där på sig. Ni är ju populister. Då säger ju han men är det inte ni som är populister som klär ut det till bönder och jordbrukare under valrörelserna och klättrar upp i traktorerna och kör runt och leker att ni är arbetare. Det är inte nu som är populister som kallar det för partiet och populär. Mm. Folkets parti, det är ni ju inte. Så att, självklart, det är vad man kallar populism och så. Men alltså mer av, av jag självklart. Jag självklart. Eller, ja, vi är populister för vi mm. säger det som folket säger. Alltså är vi populister. Vi, mm. vi gör det och för den politik som folk behöver. Alltså är vi populister. Och det är ju alltså det är ju sätt att äga populism på, som är den är intressant, den här diskussionen. Mm. Ja, ja. Mm. Nej, jag tänkte just med populism att, att det handlar om att om man säger det att vi ska bli populister så man direkt definierar vad man syftar på. Och säger man så, vi säger alltså social rättvisa stopp för privatisering och så, för folk vill det, mm. då, då blir det ju förståeligt, för att annars är det ju som du sa, att, Folk, på populism, har negativt. Nu för tiden, det var ju inte alltid så att mm. populism i den politiska historien har ju varit mer icke att ha handlat om folkliga krav och sådana saker från början. Det skulle också kunna bli en spännande report. Men nu ska Anna få säga mm. någonting om... vad Nej, om, nej men jag vill gärna svara lite på det som Sällan säger om, om EU och om, om projektet som sådant. Jag håller ju såklart med om att vi absolut inte ska byta linje. Jag tycker snarare att vi ska, precis som Norsi säger, också föra den här EU-debatten. Jag tycker att det på punkt efter punkt efter punkt. Det blir så tydligt att det som EU skapades för, och det har ju, det har ju liksom vänstern i, i, i Sverige sagt under en lång tid, det som handlar om samarbete, det som handlar om att ta gemensamt ansvar, det som handlar om att eh, föra liksom, någon slags gemensam ekonomisk politik, utan de rätta verktygen förvisso, men, men ändå eh, det misslyckas på punkt efter punkt nu. Och jag tycker att det är dags att ta en, en, en rejäl diskussion om varför ska vi överhuvudtaget, alltså kan vi inte ha föra utfredskravet på en, en, en högre nivå än vad vi gör idag? Eh, och det är skitsvårt för att vi verkligen, inte där. det svenska folket och många andra folk, eh, tycker att det här är en det är självklart nu, det är en del av det samme vi är i. Men titta på ett annat intressant vänsterparti, som vi kanske också borde göra en podd om, enligt slistan i Danmark, som inte ställer upp till valet i EU-parlamentet. För man menar att vi inte kan delta i det här. Vi, de, de deltar på många andra sätt, tillsammans med UNGL-gruppen, och liksom har andra som, som tillsammans med europeiska vänsterpartier. Men de ställer inte upp till valet, för att de tycker att det är, Varför ska vi göra det? Fast, fast, det måste jag lite invänd i det Det är en sannig med modifikation, för de ställer ju upp, alltså de finns, deras medlemmar finns med i den här eh, Nej, liksom. listan och, och, och, och de som, som har suttit där de senaste åren har ju också varit medlemmar i listan så de går liksom in i en front Men så partiet har inte ställt upp. Nej men eh, och det är så så att, att det är Ja, det är fast om du tittar på Ja och nej, men santiskt är det väldigt få som utövar den som är med den där fr frontern, alltså det är så att, så att det, det, är det fanns också en diskussion i Eneslistan om man ställer upp som parti, även om man förlorar på kongressen, mm. men det var en ganska stor minoritet. Jo, och jag har pratat ja. med, med folk, när, vi var, när jag var i Grekland så träffade jag en dröst med, med parlamentariker från från NS de sa ju också så här, jo vi funderar faktiskt på att göra det för att vi förlorar så mycket liksom i en eu valrörelse då förlorar man en massa som parti för att man inte deltar på samma sätt i, i debatten. Samtidigt, okej, okay, fine, det är många som är ingår i den här fronten, <nöj> nej till EU-fronten, eh, som är från sidan Ja men det, det är ändå tydligt. Så här, vi är emot EU, vi ställer upp för att liksom förstöra inifrån, eller <nöj> så. <nöj> men vi som parti har en annan linje. Och det hade kunnat vara liksom en en kanske en lösning för vänsterpartiet som har varit liksom, eh, ringligare för att då blir det mer tydligt varför, varför man ställer upp. Jo, men det är för att vi eh, är emot egentligen, eh, och därför försöker jag förändra det. Liksom. Men, eh, så jag tycker att det är en intressant diskussion eh, som borde föras på en betydligt högre liksom, nivå och är liksom Överlever det. EU ens den här krisen, tror ni? Alltså överlever EU som institution den här politiska ekonomiska krisen? På nästan varje punkt så läcker skeppet, men jag. Alltså, eh, vi ser nu eh, de fruktansvärda dödsfallen i människor som försöker ta sig till Europa, fästning Europa, uppsatt som en, gärna hand liksom, mot flyktingar och Behövande. vi har arbetslöshet på skyhöga nivåer vi har Storbritannien som halvtotta med utträde hela i projektet är kanske rotat i grunden eller istället för något. Ja, alltså jag tror alltså dels om du tittar på EU-liken så är det sån prestige inbyggd här också med med euro som är ju första jättestora problemet för den har ju haltat, inte, inte oblebart, men redan efter några år börjar problemen visa sig. Och på sätt och vis hade det varit enklare i ett senare skede att bli av med Grekland. Och det kanske också slutar så, men det vet vi inte. Men därför, det, det skulle vara en enorm prestigeförlust för eliten. Och, och, och EU som sådant ännu mer. Va? Så, så det, de kommer att göra allt för att behålla både euron och, och EU. Men samtidigt ska man ju se då att det är flera länder som redan också vänster är för EU som idé, inte nödvändigtvis nu den nuvarande innehåll. Och därför så tror jag att uh, EU uh, inte kommer att falla samman av, av de skälen. Samtidigt som jag sagt det så har ju världshistorien de senaste decennierna visat sig uh, slå en med häpnad uh, när Berlin blev födde 1989 eller de arabiska folkliga upproren uh, som för, för några år sedan och så, som kom från ingenstans, eh, på många sätt och vis. Så, så vem vet vad som händer, men eh, i nuläget så ska jag nog säga... Morsi? Eh, ja alltså, EU som fredsprojekt kan man säga, har ju stupat lite i att det nästan är ett inbördeskrig nu. Där liksom Sydeuropa hatar Tyskland, eh, och man är helt otakt med varandra och folk dör utanför gränserna och så. Alltså om jag får återgå till mitt favoritland med Spanien det är det ju ändå ett väldigt spännande land där de visserligen de har de mest ökande kryfterna i hela världen, hela OECD och de har liksom för första gången på sedan 150 år tillbaka minskat dem i befolkningsmängd så det här kan ju hjälpa till då att de har inte en hög extrem utveckling utan tvärtom så lyckas de vänstern fånga upp det här det tycker jag, alltså med tanke på att nu får vi liksom en högerextrem, och det är liksom det som ändå är lite kännetecknet för krisen. Det är den liksom högerextrema vågen eh, och hur vi ska handskas med det. Så dels har vi den här euron som gör att alla kommer i slutändan ha om Tyskland där, för att det är Tyskland som styr hela den här valutan. Och de är helt otaktna otakt med alla andra länder inklusive Frankrike till exempel. Va? Så euron som idé är ju, den kommer aldrig att fungera. Du måste ha en flytande valuta, du måste ha ett eget räntevapen om vi ska vara en egen ekonomi. Alltså jag ser inte hur detta projekt någonstans... Ja, alternativ så... samma ekonomiska politik, samma socialförsörjning och system, ja. samma, ja. samma pension. Precis, det det då får det. vi, får vi ju gå tillbaka Nej, till, en, på... till, till, en, till, en, till en federation och en stat där vi har finansiella strukturer som är likvärdiga då. då. <laughs> För det finns det att... ju egentligen. liksom... Politiskt ja, stöd, det finns ju ingen politisk möjlighet. Det skulle det. Det är ju vara en helt Det är en kaotisk tanke tycker jag. det alltså är det lite uh. tomma utavhållning. För att, att den ska fungera så behöver man liknande system över hela Europa. Alltså mer gäller allt. Mm. Eh, social, eh, socialförsäkringar, pensioner, eh, till och med... Eh, försörjningsstöd, och allting. Men det får inte för vara sådant, va? men det sa vi ju redan 2003. Nej, okay, så, äh, så, ja, så det har ju sagt ja. ja, igen. Men det är helt riktigt, alltså, det innebär ju i princip att det vi tror i, det här, i den här podden det är att det kommer återkommande kriser ganska ofta. Därför att vi hela tiden kommer hamna i obalans med varandra i den här föreningen av blodbänder. Uh, och det tror jag är liksom också anledningen till högerextremismen, att folk är missnöjda och då händer detta. Så att, visst är det, om man ska gå tillbaka till att detta är ändå ett, ett skydd mot diktatur, så ser jag, anar jag ju oråd nu, om man säger. Där jag ser liksom mer av inbördeskrigsliknande tendenser. Uh, så att visst, man kanske ska ha mer av en attityd som Spariana har mot EU, att det är en kul grej, när vi bryr oss inte så mycket ändå. Och så. Jag tror att vi ska börja runda av där. Eh, nu när vi om det, det här den här extrema utmaningen är ju kanske på sina håll ännu starkare än vänsters utmaning kan man säga och det politiska systemet, tyvärr. Men nu handlar det just den här frågan om undantagen Alltså men, den där vänstern ja. egentligen får det här. Men mm. jag menar, jag får bara säga det man att man ser, om ändå ser jag positivt på tycker jag. Alltså att titta på Grekland där var, alla trodde att Gyllene Grigin skulle stanna mm. fram och så var det vänstern som stannade fram och på det man kom från ingenstans pang och blev största parti och, så det, det var ju två länder där de högerextrema hade verkligen kunnat ta över. Och, och där det också finns historiska traditioner. I framtiden gick det om, så att säga. Ja, mm. man, jo, det gjorde det. Men, men till exempel, det har ju tonats ner en del att kommunistpartiet och vänstern gick faktiskt nästan på 10%. Och de, de gick faktiskt fram i de sista valarna. Men, mm. men, men, men, men, men visst. Mm. visst Huvudinslaget i Frankrike är ju högt. Men det jag vi vill säga är att, att alltså, som vänster... Alltså, man måste... Det, det som är bra med den här podden är att man betonar det som är positivt i Europa nu och vad kan vi lära av det? Va? Mm. För att om man pratar för mycket om det högerextrema hotet, då, då nästan hjälper man då. Ja, jag har det ja, Det var tanken. Jag vill bara säga att vi naturligtvis också är medvetna om det högre extrema hotet. Men vi har pratat lite om att i vissa länder så är det faktiskt Länsen som får bollen nu så att säga. Mm, absolut. Och det pratade vi om idag. Tack för det. Norsi, Stellan. Anna. Tack. Tack, Nina. Det var allt för oss den här gången från Flammanpodden. Jag kan berätta att vad gäller de här länderna så är det val i Spanien hösten 2015. Då ska vi följa hur det går för Podemos och förändrade världen naturligtvis. Det kommer vara val i Iland senast åren 2016. Då ska det bli väldigt spännande att se vad Schinfeldt kan göra för resultat. Eh, och Grekland har ju precis haft val. Eh, vi, den politiska framtiden där är ju ytterst osäker eh, vem vill. Det kan bli vala väldigt snabbt eller om ett bra tag. Eh, Flamman har ett första maj erbjudande. Ni kan prova Flamman gratis i fyra veckor eh, eller teckna en preparation med 20 procent rabatt. Gå in på www.flamman.se E-prenumerera. blandman.s-prenumerera så kan ni hitta på det. Tack för oss! Tack!